Розділ 4. Штаб-квартира управління військово-морської розвідки займала весь четвертий поверх будівлі Пентагону – цієї найбільшої у світі установи, довжина коридорів якої складає 17 миль і в якій працює 29 тисяч військових та цивільних. Внутрішня обстановка управління військово-морської розвідки відображала морські традиції – Столи та шафи з папками були коричнево-зеленими часів Другої світової війни або мали сіре забарвлення бойових кораблів часів війни у В'єтнамі. Стіни та стелі пофарбовані у світло-жовтий або кремовий кольори. На початку служби Роберта дратувала ця спартанська ситуація, але з роками він звик до неї. Піднявшись на поверх, Роберт підійшов до прохідної, де сидів знайомий охоронець. «Доброго ранку, командир», – сказав охоронець. «Чи можу я подивитися на ваше посвідчення?» Роберт працював тут уже сім років, але встановлений порядок суворо дотримувався. Він слухняно подав посвідчення. «Дякую вам, командире». Дорогою до свого кабінету Роберт подумав про капітана Доуерті який чекав його на автостоянці біля входу з боку річки. Він чекав на нього, щоб супроводжувати на аеродром, звідки літак доставить його до Швейцарії, де й почнеться це неймовірне полювання. Коли Роберт зайшов до свого кабінету, його секретарка Барбара була на місці. «Доброго ранку, командир!» «Заступник директора чекає на вас у своєму кабінеті». «Зачекає». З'єднайте мене, будь ласка, з Адміралом Віттакером. Добре, сер. За хвилину Роберт уже розмовляв з Адміралом. Думаю, що ти вже закінчив свою зустріч, Роберте. Кілька хвилин тому. І як вона пройшла? Цікаво. Ви не могли б поснідати зі мною, Адмірале? Він намагався говорити спокійно, надаючи своєму голосу байдужого тону. Так, зустрінемось у тебе, Адмірал, ні секунди не вагався. «Чудово. Я замовлю вам гостьову перепустку. Дуже добре. Зустрінемось за годину». Роберт поклав слухавку і замислився. «За іронією долі, я маю замовляти для адмірала гостєву перепустку. Лише два роки тому він був тут головним – шефом військово-морської розвідки. Цікаво, як він повинен почуватися». Роберт зняв слухавку внутрішнього телефону і викликав секретарку. «Слухаю, командире. Я чекаю адмірала Вітакера Замовте перепустку для нього. Займуся цим прямо зараз». Тепер настав час йти на доповідь до заступника директора, до цього бісового Дастіна Тормтона. Розділ п'ятий Дастін Торнтон, заступник начальника управління військово-морської розвідки, прославився як один із найбільших спортсменів, які коли-небудь випускалися зі стін університету Анаполіса. Своїм теперішнім високим становищем Торнтон завдячував американському футболу, а якщо бути точним, то ігрою між армією та флотом. Якось Торнтон, ця людина-скеля, виступав захисником у найважливішому матчі року. На початку четвертого періоду за рахунку 13-0 на користь армійських два прориви та приземлення м'яча в полі противника круто змінили життя Дастіна Торнтона. Він перехопив передачу армійських гравців, розвернувся, прорвався крізь ряди супротивника і приземлив м'яч у заліковому полі а невдовзі флотським вдалося забити гол із гри. Армійські почали із центру, але їх спіткала невдача, м'яч був оголошений поза грою. Час невблаганно рухався до кінця, а рахунок був 13-9 на користь армійських. Як тільки м'яч був знову введений у гру, він опинився у Торнтона, але на нього навалилася купа гравців супротивника, тому йому важко вдалося піднятися на ноги. На поле навіть вибіг лікар, але Торнтон сердито помахав йому рукою, щоб він йшов. Після вкидання, коли до кінця гри залишалися лічені секунди, Торнтон перехопив м'яч на своїй половині. Він був нестримний, Наче танк проривався крізь ряди супротивника, збиваючи всіх, кому не пощастило опинитися на його шляху. За дві секунди до закінчення гри Торнтон перетнув залікову лінію та приземлив м'яч, що дозволило команді флоту вперше за чотири роки здобути перемогу над спортсменами армії. Однак сама по собі ця подія мало вплинула на життя Торнтона. В той факт, що в ложі для привілейованих гостей за мачем спостерігали Уїлард Стоун і його дочка Елінор, мав величезне значення для подальшої долі Торнтона. Коли тріумфуючий натовп схопився на ноги, вітаючи свого героя, Елінор повернулася до батька і спокійно сказала – я хочу з ним познайомитися. Елінор Стоун була жінкою із великим апетитом. Будучи негарною, вона мала розкішне тіло і велику велелюбність. Спостерігаючи за Дасином Торнтоном, що варварськи прокладає собі шлях на футбольному полі, вона уявила собі, який він буде в ліжку. І якщо його член такий же великий, як і тіло, їй не довелося розчаруватися. Через шість місяців Елінор і Дастін Торнтон одрожилися. Це був початок. Торнтон почав працювати разом із своїм тестем та потрапив у таємні сфери, про які не смів навіть мріяти. Віллард Стоун, тест Торнтона, був загадковою людиною. Мільйонер, що має зв'язки серед впливових політиків та загадкове минуле, він був тіньовою фігурою, що впливає на політику багатьох країн. Йому було вже до 70 але це була прискіплива людина, яка ретельно вивіряла кожен свій вчинок. Різкі риси обличчя й очі, якими неможливо щось прочитати. Віллард Стоун вважав за краще не витрачати ні слів, ні емоцій, але, діючи жорстко, завжди домагався того, чого хотів. Про нього ходили найфантастичніші чутки: говорили, що він убив свого конкурента в Малазії, мав палкий любовний зв'язок із коханою дружиною одного з емірів, вдало організував революцію в Нігерії. Уряд кілька разів висував проти нього звинувачення, але вони завжди загадково знімалися. Ходили розмови про хабарі, підкуп сенаторів, викрадення ділових секретів, про свідків, які зникали. Стоум був радником у президентів і королів. У горах Колорадо він мав величезний відокремлений маєток, де щороку на семінари збиралися вчені керівники промисловості та політики з усього світу. Від непроханих гостей маєток захищала озброєна охорона. Уїлард Стоун не тільки схвалив вибір дочки, але й захоплювався своїм напористим, чистолюбним і, найголовніше, зятем, що легко піддається його впливу. Через 12 років після весілля Стоун влаштував зятю призначення послом до Південної Кореї, а ще за кілька років президент призначив Дастина Торнтона представником США в ООН. Коли адмірала Ральфа Віттакера прибрали з посади керівника військово-морської розвідки, Торнтон зайняв його місце. Цього дня Віллард Стоун запросив зятя до себе. «Це лише початок», – пообіцяв Стоун. «Щодо тебе у мене більші плани, Дастін». «Величезні плани!» І Стоун почав здійснювати свої плани». Двома роками раніше Роберт вперше познайомився із новим керівником військово-морської розвідки. «Сідайте, командири!» Сердечності у голосі Дастина Торнтона не відчувалося. «Судячи з вашої особистої вправи, ви є щось на зразок бунтаря. «Чорт забирай, що він має на увазі?» – подумав Роберт і вирішив тримати рота на замку. Турнтон глянув на нього. «Не знаю, як керував цією установою адмірал Вітакер, коли був його начальником, але відтепер усе робитиметься суворо за статутом. Я хочу, щоб мої накази виконувалися абсолютно точно». «Зрозуміло?» «Боже», – подумав Роберт, – «а для чого ще ми тут знаходимося?» «Вам зрозуміло, командир?» так. Ви хочете, щоб ваші накази виконувалися абсолютно точно. Роберт подумав, чи чекає новий начальник, що він козирнув за цих слів. Тоді, мабуть, все. Але це було не все. Через місяць Роберта відправили до Східної Німеччини допомогти вченому, який хотів втекти на Захід. Це було небезпечне завдання, оскільки штазі Служба безпеки Східної Німеччини – знала про передбачувану втечу та ретельно стежила за вченим. Але, незважаючи на це, Роберту вдалося таємно переправити вченого через кордон і сховати у безпечному місці. Він уже домовився про відправку його до Вашингтона, коли зателефонував Дасін Торнтон і сказав, що завдання скасовується, оскільки ситуація змінилася. «Але ми не можемо просто кинути його тут» заперечив Роберт. Адже вони вб'ють його. «Це його особиста проблема», відповів Торнтон. «Вам наказано повертатись додому». «Пішов до Біса», подумав Роберт. «Я не збираюся кидати його тут». Він зателефонував своєму другові з британської розвідки Мі-6 та пояснив ситуацію. «Якщо він повернеться до Східної Німеччини, вони вб'ють його», сказав Роберт. «Може, ти його забереш. Подивлюся, що можна зробити, старовина. Залишай його. І вченого переправили до Англії. Дасін Торнтон не пробачив Роберту того, що він порушив його інструкції. В результаті між ними виникла відкрита ворожість. Торнтон обговорив цей випадок зі своїм тестем. «Розбовтані типи на Кшалт-Белламі – засиріг Віллард Стоум. «Вони завдають шкоди безпеці». Таких людей не слід жаліти, пам'ятай про це. І Торнтон пам'ятав. А тепер, прямуючи коридором до кабінету Дастіна Торнтона, Роберт не міг утриматися від порівняння Тортона і Уйтакера. У його роботі не можна було діяти без довіри, а він не довіряв Дастіну Торнтону. Коли Роберт увійшов до кабінету, Дастін Торнтон сидів за столом. «Ви хотіли бачити мене?» «Так, сідайте, командире». Їхні стосунки ніколи не досягали стадії «Роберт». «Мені передали, що ви тимчасово переводитеся до Агентства національної безпеки. Коли ви повернетеся...» «Я не повернуся. Це моє останнє завдання». «Що?» «Я йду у відставку». Розмірковуючи пізніше про цю розмову, Роберт подумав, що не був упевнений у тому, яка реакція піде на його заяву. Напевно, він чекав на якусь сцену. Дастін Тордон міг здивуватися або заперечити, або роздратуватися, або навіть полегшено зітхнути. Але ні, він просто глянув на Роберта і кивнув. Тоді все, чи не так? Повернувшись до свого кабінету, Роберт звернувся до секретарки. «Мене не буде деякий час. Я їду через годину». «А з вами можна буде якось зв'язатися?» Роберт згадав наказ генерала Хіліарда. «Ні». «Але ж ви призначили кілька зустрічей. Скасуйте їх». Роберт глянув на годинник. «Пора було зустрічати адмірала Вітакера». Вони снідали у дворі Пентагону у кафе під назвою «Нульова позначка». Воно називалося так тому, що вважалося, що перший ядерний удар проти США буде завдана саме Пентагону. Роберт зайняв кутовий столик, де вони могли б спокійно поговорити. Адмірал був пунктуальний. Коли Роберт дивився, як він прямує до столика, йому здалося, що адмірал став старшим і ніби нижчим на зріст. Ймовірно, ця вимушена відставка якось зістарила та зігнула його. Однак він усе ще виглядав молодцем – мужні риси обличчя, римський ніс, копиця сивого волосся. Роберт служив під його керівництвом у В'єтнамі, потім у військово-морській розвідці і дуже поважав його, зізнаваючись собі, що це навіть більше, ніж повага. Адмірал Вітакер заміняв йому батька. Адмірал сів-засів. «Доброго ранку, Роберте. Отже, вони перевели тебе до АНБ». Роберт кивнув головою. Тимчасово. Підійшла офіціантка, і вони почали вивчати меню. «Я вже й забув, наскільки погана тут їжа», – сказав з усмішкою адмірал. Він оглянув зал, і на його обличчі відобразилася невисловлена Ностальгія. Він хотів би повернутися сюди, подумав Роберт. Вони зробили замовлення, і коли офіціантка відійшла досить далеко, щоб не чути їх, Роберт сказав. «Адмірали, генерал Тхілярд терміново відправляє мене за три тисячі миль розшукати якихось свідків падіння метеозонду. Мені здалося це дещо дивним, але є дещо ще дивніше». Генерал сказав мені, що час не чекає, але заборонив мені користуватися моїми розвідувальними каналами за кордоном. Адмірал здивовано глянув на нього. Напевно, генерал мав на це свої причини. Не можу уявити подібних причин. Адмірал Вітакер добре вивчив Роберта. Командер Беламі служив під його командуванням у В'єтнамі і був найкращим льотчиком в ескадрильї. Син адмірала Едвард був стрільцем в екіпажі Роберта, і того жахливого дня їх літак збили. Едвард загинув, а Роберт дивом залишився живим. Адмірал відвідав його у шпиталі. «Він не видереться», – сказали лікарі. А Роберт лежав на ліжку, курчачись від болю, і шепотів. «Вибачте мені за Едварда. Вибачте». Адмірал узяв Роберта за руку. «Я знаю, що ти зробив усе, що міг. Тепер ти видужаєш, все буде добре». Йому дуже хотілося, щоб Роберт залишився живим. Він думав про нього, як про свого сина, про сина, який замінить йому Едварда. І Роберт видарся. «Роберт?» «Так, адмірал». Я сподіваюся, що ти успішно виконаєш це завдання у Швейцарії. Я теж. Це моє останнє завдання. Ти таки вирішив піти. Адмірал був єдиною людиною, з якою Роберт ділився своїми планами. З мене вистачить. Торнтон? Справа не в ньому, а в мені. Я втомився втручатися у життя інших людей. Я втомився від брехні, обману, від обіцянок, яким ніколи насудилося бути виконаними. Я втомився грати людьми, втомився від того, що грають мною. Я втомився від цих ігор, від небезпеки і зрадництва. Ти вже думав про те, що робитимеш? Постараюся зробити своє життя корисним, знайти щось хороше. А що, якщо вони тебе не відпустять? Але ж у них немає вибору. Чи не так? Розділ шостий. Лімузин чекав на стоянці біля входу з боку річки. «Ви готові, командире?» – запитав капітан Доуерті. «Готовий, як завжди», – подумав Роберт. «Так», – відповів він. Капітан Доуерті відвіз його додому, щоб Роберт міг зібрати речі. Беламі зовсім не знав, скільки часу його не буде а скільки часу може зайняти виконання нездійсненного завдання. Він запакував речі з розрахунку на тиждень і в останню хвилину поклав у валізу фотографію Сюзан у рамці. Дивлячись на цю фотографію, Роберт подумав про те, чи зараз Сюзан добре в Бразилії, і сам спробував переконати себе, що їй там погано і нудно. І відразу ж засоромився своїх думок. Коли лімузин прибув на базу ВПС «Ендрюс», літак уже чекав на Роберта. То справді був реактивний літак ВПС С-20А. Капітан Доуерті простяг руку на прощання. «Бажаю удачі, командире!» «Дякую!» «Мені вона знадобиться», – подумав він. Роберт заліз драбинкою до кабіни, де екіпаж уже проводив передпольотну перевірку. Екіпаж складався з пілота, другого пілота, Штурмана та Стюарду. Всі члени екіпажу були у формі ВПС США. Роберт був знайомий із цим типом літаків. Машина була оснащена електронним обладнанням біля хвостового оперення, немов величезна вудка, стирчала високочастотна антена. На стінах кабіни було 12 червоних телефонів і білий телефон відкритого зв'язку. Усі радіопереговори літака кодувалися. Радар працював на частоті, яку використовують військові. Переважним кольором у кабіні був колір ВПС, блакитний, а крісла були комфортні, як у клубі. Роберт виявив, що він єдиний пасажир. Пілот привітав його Ласкаво просимо на борт, командире. Якщо ви сядете і пристебнете ремінь, ми запитаємо дозвіл на зліт. Роберт присибнув ремінь і відкинувся в кріслі, а літак почав кермувати на злітну смугу. Через хвилину Роберт відчув знайоме відчуття відриву від землі, і літак злетів у повітря. Він не керував літаком з того самого моменту, як його було збито, і тоді йому сказали, що він більше ніколи не зможе літати. «Чорт забирай, не літатиму», – подумав Роберт, – «та вони казали, що я не виживу». Але допомогло диво. Ні, допомогла С'Юзан. В'єтнам. Його відправили туди в чині капітан-лейтенанта. Він служив на авіаносці «Рейнджер» як офіцер управління, відповідальний за підготовку льотчиків-винищувачів та розробку планів авіаційних нальотів. А ще він командував ескадрильєю бомбардувальників А-6А «Інтрудер» і він мав дуже мало часу, щоб відпочити від війни. Якось він отримав тижневу відпустку, яку провів у Бангкоку, і за весь цей тиждень йому вдалося дуже мало поспати. Це місто було просто Діснейлендом, в якому все було призначене для задоволення чоловічих пристрастей. У першу ж годину свого перебування у місі Роберт познайомився з дівчиною, яка залишалась поруч із ним увесь час його відпустки. Дівчина навчила його декількома фразам тайською мовою, і мова здалася йому м'якою і мелодійною. Коли Роберт повернувся на рейнджер, Ван Гог здався йому далекою мрією, а війна була реальністю, і вона була жахлива. Хтось показав йому листівку із тих, що авіація розкидала над північним В'єтнамом. Він прочитав її. Дорогі громадяни, морська піхота США бореться на боці Південного В'єтнаму, щоб дати людям В'єтнаму шанс жити вільним, щасливим життям, без страху померти від голоду та страждань. Але багато в'єтнамців поплатилися своїм життям і будинками за те, що вони підтримували В'єтконг. Тому було знищено села Хаймон, Хайтан, Сабінг, Табінг та багато інших. Ми без вагань знищуємо будь-яке село, жителі якого допомагають В'єтконгу, безсиламо перед силою урядових військ та їх союзників. Вибір залежить від вас. Якщо ви не дозволите В'єтконгу перетворювати ваші села та селища на поле битви, то ваші будинки та ваше життя будуть врятовані. «Так, ми рятуємо життя цих бідних облюдків», – похмуро подумав Роберт. «Але при цьому знищуємо їхню країну». Авіаносець «Рейнджер» був оснащений найсучаснішим обладнанням. На ньому базувалися 16 літаків, служили 40 офіцерів та 350 матросів. Польотні завдання видавалися екіпажам за 3-4 години до виліту. Відділ планування бойових дій, розвідслужби, авіаносця забезпечував стрільців-радистів-бомбардувальників останньою інформацією та даними аерофотозйомок, а потім розробляли польотні завдання. «Боже, та й гарненьке ж ділку нам сьогодні дісталося», – сказав Едвард Вітакер, стрілець-радист з екіпажу Роберта. Едвард Вітакер виглядав, як його батько в молодості, але зовсім відрізнявся від нього характером. Якщо адмірал був величний, суворий, то син його був простим, добродушним і доброзичливим хлопцем. Він служив, як всі інші, так що товариші по службі не відчували того, що він був сином їхнього командира. Едвард був найкращим стрільцем в ескадрильї, і вони були дуже дружні з Робертом. «Куди ми летимо?» – запитав Роберт. «За всі наші гріхи нам дісталася програма номер 6». Це було найнебезпечніше завдання. Воно означало політ на північ у район Ханоя, Хайфона, до дельти Червоної річки, де зенітний вогонь противника був найбільш щільним. При цьому не дозволялося бомбардувати будь-які стратегічні цілі, якщо поряд знаходилося громадянське населення. А в'єтконгівці, якби не були дурнями, швидко розмістили цивільне населення навколо військових об'єктів. Військові були незадоволені таким наказом, але він походив від президента Лінкольна Джонсона. Сполучені Штати 12 років боролися у В'єтнамі, і це був найбільший період їхньої участі у війні. Роберт Беламі потрапив на цю війну наприкінці 1972 року, коли морська авіація стояла перед головною проблемою. Ескадрильї F-4 були знищені, незважаючи на те, що американські літаки перевершували російські міги, американські втрачали один літак за два збиті міги. Це було непропустиме співвідношення. Роберта викликали в штаб-квартиру до адмірала Вітакера. Ви мене викликали, адмірали. У вас репутація досвідченого льотчика. Мені потрібна ваша допомога. Слухаю, сер. Цей чортів супротивник б'є нас. Я ретельно проаналізував стан речей і дійшов визнавку, що справа не в наших літаках, а у навчанні людей, які літають на них. Ви мене знаєте? Так, сер. Я хочу, щоб ви набрали групу і знову зайнялися її підготовкою. Нова група отримала назву «Топган» і вже до кінця підготовки співвідношення втрат у літаках змінилося з 1 до 2 до 1 до 12. Тобто, якщо американці втрачали два F4, то противник 24 міг. Виконання завдання зайняло вісім тижнів інтенсивних тренувань, після чого командир Меламі знову повернувся на свій корабель, де його зустрів адмірал Вітакер. «Чорт забирай! Чудова робота, командир! Дякую вам, адмірале! А тепер повертайтеся до колишньої роботи. Я готовий, сер!» З авіаносця «Рейнджер» Роберт здійснив 34 вдалі вильоти. Тридцять п'ятим вилітом була програма номер шість. Вони пролетіли над Ханоєм і взяли курс на північний захід у напрямку Пхутхо та Єнбай. Зенітний вогонь ставав дедалі інтенсивнішим. Едвард Уітакер сидів праворуч від Роберта, дивлячись на екран радара і прислухаючись до низьких сигналів, що означають дію ворожих радарів. Небо прямо перед ними було розсвічене, наче салютом о День Незалежності. Білий димок від пострілів легких кулеметів, темно-сірі розриви 55-м снарядом, чорні хмари розривів, 100 міліметровим снарядом, різнокольорові траси великокаліберних куль. «Наближаємося до мети», – сказав Едвард. У навушниках здавалося, що його голос звучав звідки здалеку. «Зрозумів тебе». А-6А-інтрудер рухався зі швидкістю 450 вузлів. Але навіть на цій швидкості і за повного бомбового завантаження він чудово слухався штурвала. Роберт простяг руку і повернув вимикач бойової готовності. Тепер 12 500-фунтових бомб готові були обрушитись на мету, на яку Роберт вів літак. Пролунав голос у навушниках – «Ромео! Над тобою літак супротивника, 120 градусів. Роберт повернувся і подивився у вказаному напрямку. Мих мчав на нього з боку сонця. Роберт виконав віраж і кинув машину в пеке, Але міг, встиг знайти, зайти йому в хвіст і випустив ракету. Роберт глянув на приладову дошку. Ракета швидко наближалася «Тисяча футів, шістсот, чотириста». «Боже мій!» – вигукнув Едвард. «Чого ми чекаємо?» Роберт чекав до останньої секунди. Потім викинув із літака струмень металевої стружки, різко вивів машину в спеке і почав набір висоти по крутій траєкторії. Ракета, кинувшись слідом за стружкою, врізалася в землю. «Слава Богу!» – сказав Едвард. «І тобі, хлопче!» Продовжуючи набирати висоту, Роберт зайшов у хвіст Мігу. Льотчик Міга, маневруючи, спробував вийти з-під удару, але було вже пізно. Роберт випустив ракету «Сайнвіндер», яка врізалася в хвіст Мігу і вибухнула. У навушниках почувся голос. «Чудова робота, Ромео!» Тепер літак Роберта був над метою. «Ось вона», – сказав Едвард натиснувши червону кнопку, скидаючи бомби і спостерігаючи за їх польотом до мети. Завдання було виконане. Роберт розгорнув літак та взяв курс на авіаносець. І в цей момент вони відчули глухий удар, і бомбардувальник почав втрачати керування. «У нас потрапили!» – крикнув Едвард. Зайнялися обидві червоні лампочки сигналізації пожежі. Літак уже зовсім не слухався штурвала. Знову пролунав голос у навушниках. «Ромео, я тигр. Прикрити вас?» Роберт моментально ухвалив рішення. «Ні, ідіть на свої цілі. Я намагатимусь дотягнутися до бази». Бомбардувальник повільно знижувався. Утримувати його ставало дедалі важче. «Швидше!» – нервово сказав Едвард. «Інакше ми можемо спізнитися на сніданок!» Роберт глянув на висотомір. Стрілка швидко опускалася. Він узяв мікрофон. «Я Ромео. Повертаюся на базу. Нас підбили. Ромео, я база. Наскільки серйозне пошкодження?» «Точно не знаю, але гадаю, що зумію дотягнути. Тримайтеся. Ваш позовний – посадка для Чарлі». Це означало, що їм дозволено негайну посадку на авіаносець. Вас зрозумів. Бажаю удачі. Літак почало кренити. Роберт відчайдушно намагався вирівняти його та набрати висоту. Ну, давай же, крихітко, ти можеш це зробити. Обличчя Роберта було напруженим. Який розрахунковий час посадки? Запитав він. Едвард глянув на карту. Сім хвилин. «Мабуть, ти отримаєш гарячий сніданок». Роберт намагався використати всю свою майстерність, намагаючись за допомогою кермів та газу отримати літак на потрібному курсі. Висота продовжувала загрозливо падати, і нарешті Роберт побачив попереду блискучі блакитні води Тонкінської затоки. «Ми вдома, друже, сказав Роберт, – «ще кілька миль». «Чудово, я й не сумнівався». І раптом на них спікували два міги, що невідомо, звідки взялися. По фюзеляжу заклацали кулі. «Едді, виручай!» Роберт повернувся, щоб подивитись на Едварда. І побачив, що той обм'як у кріслі, повиснувши на прив'язаних ременях. А з рани в правому боці хлюпає кров. «Ні!» – закричав Роберт. І в цей момент... Він відчув страшний удар у груди. Комбінезон миттєво просачився кров'ю. Некерований літак, обертаючись, полетів униз. Роберт відчув, що знепритомнів. З останніх сил розтебнув прив'язаний ремінь і, повернувшись, кинув останній погляд на Едварда. «Вибач», – прошепотів він. Роберт поринув у темряву і потім ніяк не міг пригадати, як йому вдалося капультуватися і опуститися на парашуті у воду. На них уже чекали, і в цьому районі кружляв рятувальний вертоліт. Екіпаж вертольота бачив, як до місця падіння Роберта рушили джонки з відконгівцями, щоб убити льотчика, але вони запізнилися. Коли Роберта завантажили у вертоліт, фельдшер з екіпажу тільки глянув на його рвану рану і сказав «Боже, ми його навіть не довозимо до шпиталю». Роберту зробили укол морфію, наклали на груди тугу пов'язку і відвезли до 12-го Івакогоспіталю на базу Кучі. У цьому шпиталі, який обслуговував три бази, було 400 ліжок, які розміщувалися у 12 палатах. Було дві палати реанімації, одна для хірургічних хворих, інша – для поранених з опіками, але обидві були переповнені. Коли Роберта внесли до шпиталю, за ним по підлозі тягнувся струмок крові. Негайно хірург, що прибув, розрізав пов'язку на грудях Роберта, кинув один єдиний погляд на рану і сказав тихим голосом «Він не видереться». «Несіть його в холодильник». З цими словами лікар пішов. До Роберта, що втрачає свідомість, то приходить до тями, ніби здалеку долинули ці слова лікаря. «Ну ось», – подумав він, – «як шкода вмирати подібним чином». «Ти не мусиш померти, моряку, правда? Розплющ очі! Давай, відкривай!» Він розплющив очі і, як у тумані, побачив білий халат і обличчя жінки. Вона ще щось говорила, але він не міг розібрати слів. У палаті було надто галасливо лунали крики і стогін хворих, крики лікарів, що віддають накази, сестри металися між людьми, що стогнали. В наступні дві доби сплелися в пам'яті Роберта в суцільний біль і гарячку і лише пізніше він дізнався, що саме сестра Сюзан Уорт переконала лікаря прооперувати його і сама дала кров для переливання. Коли операція закінчилася, хірург зіткнув. Ми лише дарма згаяли час. Шансів видертися у нього не більше 10%. Але лікар не знав Роберта Беламі, і він не знав Сюзан Уорт. Роберту здавалося, що коли б він не розплющував очі, Сюзан завжди сиділа поруч. Гладила його руку, витирала лоба, дбала про нього, бажаючи повернути його до життя. Роберт майже весь час марив, а Сюзан просиджувала поряд з ним у темній палаті довгі ночі, слухаючи його марення. Початкові та кінцеві точки маршруту неправильні – ти не можеш брати курс перпендикулярно до мети, інакше потрапиш у річку. Передайте їм, щоб довернули кілька градусів до курсу на ціль. Передайте. Я передам, – лагідно заспокоювала його Сюзан. Тіло Роберта весь час покривалося потом, і Сюзан постійно обтирала його. Треба прибрати усі п'ять запобіжників, інакше катапульти не спрацює. Перевір їх. Все гаразд, а тепер поспи багато. Одному Богові відомо, куди потрапили бомби. Сюзан не розуміла половину того, про що говорив її пацієнт. Сюзан Уорт працювала старшою операційною сестрою. Народилася вона в маленькому містечку в штаті Айдахо і росла разом із сусідським хлопчиськом Френком Прескотом, який був сином мера. Всі в місті були впевнені, що одного прекрасного дня вони одружаться. У Сюзан був молодший брат Майкл, якого вона любила. Коли йому виповнилося 18 років, його забрали до армії та послали до В'єтнаму, і сестра щодня писала йому лиси. Через три місяці після призову сім'я Сьюзан отримала телеграму і навіть не прочитавши її, дівчина вже зрозуміла її зміст. Почувши цю новину, Френк Прескот примчав до Сьюзан. «Мені дуже шкода, адже я так любив Майкла», – сказав він і відразу зробив помилку, додавши, «давай прямо зараз одружимося». Тоді Дівчина подивилася на нього і ухвалила рішення. «Ні, я маю присвятити своє життя важливішій справі». «Заради Бога, що може бути важливіше за одруження?» Відповіддю був В'єтнам. Сюзан вступила до школи медсестер. Вона вже працювала у В'єтнамі 11 місяців, коли до шпиталю привезли ледь живого командира Роберта Белламі. Сортування було звичайною процедурою в госпіталі. Лікарі оглядали двох або трьох пацієнтів і виносили свою думку, за чиє життя варто поборотися. Сама, не знаючи чому, Сюзан тільки глянула на закривавленого тіло Роберта Беламі і одразу вирішила для себе, що не дозволить йому померти. Може, вона намагалася врятувати свого брата в його обличчі, чи ще когось? Сюзан була перевантажена роботою і дуже втомлювалася. Але, незважаючи на це, замість того, щоб відпочивати, вона щовільно проводила весь час біля Роберта. Вона переглянула картку пацієнта, льотчик-ас та інструктор авіації морської піхоти, нагороджений військово-морським хрестом. Народився в Харві, штат Іллінойс, у невеликому промисловому містечку на південь від Чикаго. На службу до військово-морських сил вступив після закінчення коледжу та підготовки Пенсаколі, штат Флорида, неодружений. Всі дні, поки Роберт Беламі балансував на межі життя та смерті, Сюзан шепотіла йому. «Тримайся, моряку, я на тебе чекаю». На шостий день перебування в шпиталі, коли Роберт вночі, як завжди, метався в марині, він несподівано сів на ліжку, глянув на дівчину і чітко сказав, «Це не сон. Ти справді існуєш?» Сюзан відчула, як забилося серце. «Так», – відповіла вона, – «я існую». «А я думав, що це сон, що я потрапив на небеса». А Господь доручив тобі доглядати мене. Сюзан подивилася Роберту в очі серйозно. Сказала, я б убила тебе, якби ти помер. Роберт оглянув переповнену палату. Де? Де я? Це 12-й госпіталь у Кучі. Скільки часу я вже тут? Шість днів. Едді. Він... «Мені дуже шкода. Я маю розповісти про все Адміралу!» Сюзан взяла Роберта за руку і тихо сказала. «Він знає. Він відвідував тебе». На очі Роберта навернулися сльози. «Я ненавиджу цю прокляту війну. Я не можу тобі передати, як я її ненавиджу». Починаючи з цього моменту, Роберт почав одужувати, чимало дивуючи цим лікарів. Усі ці життєво важливі функції відновились. «Скоро ми випишемо його», – говорили доктора Сюзан, а вона при цьому відчувала гострий біль. Роберт не знав точно, коли він закохався у Сюзан Уорд. Можливо, у той момент, коли вона перев'язувала його рани, а неподалік чулися розриви бомб. А, може, тоді, коли повідомили, що він досить зміцнів, щоб можна було відправити його до госпіталю Уолтер-Рід до Вашингтона для остаточного лікування. А Сюзан сказала, «Думаєш, я збираюся залишитися тут і дозволити якимось іншим сестрам доглядати це прекрасне тіло?» «О ні, я все зроблю, щоб поїхати з тобою». Через два тижні вони одружилися. Остаточна поправка зайняла у Роберта цілий рік. І Сюзан день і ніч доглядала його. Роберт не зустрічав у житті подібну людину і навіть не міг уявити собі, що зможе полюбити когось іншого так сильно. Він любив її співчуття, її чуттєвість, пристрасть, життєву енергію, красу, почуття гумору. У першу річницю їхнього весілля Роберт сказав дружині, «Ти найпрекрасніша, найдивовижніша, найдбайливіша істота у світі. На цій землі немає такої розумної, доброї, чуйної людини». Сьюзан міцно обійняла його і прошепотіла, «Те саме я можу сказати про тебе». Їх пов'язувало почуття більше, ніж кохання. Вони непідробно захоплювалися один одним і поважали один одного. Всі друзі заздрили їм. І було чому заздрити. Коли хотіли навести приклад ідеальної подружньої пари, то завжди називали Роберта і Сюзан. Вони у всьому підходили один одному. Їх відрізняла повна спорідненість душ. Сюзан була найчуттєвіша жінка з усіх, яких довелося знати Роберту. Вони були здатні завести один одного одним дотиком, одним словом. Якось увечері їх запросили на офіційний обід. Роберт затримався на роботі, і він ще був у душі, коли у вану зайшла Сюзан, вже одягнена у чудову вечірню сукню. «Боже мій, як сексуально ти виглядаєш», – сказав Роберт, – як шкода, що ми не маємо часу. О, не турбуйся про це, проморкотіла Сюзан, скинула одяг і залізла до Роберта в душ. На обід вони не потрапили. Сюзан відчувала бажання Роберта ще до того, як, як воно з'являлося в нього і намагалася виконувати всі їх. Роберт теж з великою турботою ставився до неї. Коли Сюзан починала одягатися, то на туалетному столику чи туфлях знаходила любовні записки. Квіти та маленькі подарунки доставлялися їй у будь-які свята, навіть у такі, як День народження президента полку або річниці експедиції Люїса та Кларка. І вони сміялися. Як чудово сміялися. З внутрішнього зв'язку пролунав голос пілота. За 10 хвилин приземляємось у Цюріху, командире. Думки Роберта Беламі повернулися з минулого до справжнього завдання. За 15 років служби у військово-морській розвідці йому доводилося виконувати різні завдання, але це, схоже, буде найдивнішим. Він їде до Швейцарії, щоб відшукати автобус із невідомими свідками, які розчинилися, немов у повітрі. З таким самим успіхом можна шукати голку в стогу сіна, але я навіть не знаю, де цей стог. Куди подівся Шерлок Холмс, адже він мені так потрібен. Будьте ласкаві, пристебніть ремені. Літак пролетів над темним лісом і за хвилину шасі торкнулися освітленої злітної смуги Міжнародного аеропорту Цюріха. Минувши східну сторону аеровокзалу, машина попрямувала до адміністративної будівлі, розташованої на відстані від основної будівлі аеровокзалу. На літньому полі стояли калюжі від дощу, але нічне небо було ясним. Божевільна погода, сказав пілот, весь день лив дощ, а вночі ясно. Тут швидше треба мати барометр, ніж годинник. Організувати вам машину, командер. Ні, дякую. З цього моменту йому треба було покладатися лише на себе. Роберт почекав, поки літак відрулить назад, потім сів у мікроавтобус, що доставив його до готелю аеропорту, де він і заснув спокійно, без жодних сновидінь.